Місяців за півтори зателефонував нехода, запросив мене до готелю «Москва», куди вже приїхали з фронту Андрій Малишко, Володимир Сусюра та Петро Панч. Горілки в Івана було досить, але харчувалися письменників вкрай погано. Накрити стіл було нічим. Як я вже казав, ми з Іриною харчувалися з кухні госпіталю, отже наші офіцерські пайки, краби, тріскова печінка, американська тушонка та інші делікатеси лишалися цілими. Звісно, я радів, що мав нагоду прислужитися прославленим письменникам, фронтовикам, бодай, у такий спосіб. Ми з Іриною напакували господарську сумку бляшанками і поїхали до готелю «Москва». Щоправда, мою радість підточував черв'як сумнівів, а чи запросив би мене ходити на цю незвичайну вечірку, якби не наші офіцерські пайки? Якогось окремого інтересу поза концерними бляшанками ми тоді для нього не становили». І навпаки, Леонід Первомайський бачив у мені людську особистість і сподівався, що я згодом стану українським письменником. Ці думки трохи ображали, а проте я змусив себе відкинути їх геть. Бо в особі Первомайського бачав не просто поета, а щось близьке до посланця небес. Він був моєю долею, і ніяк не менше. А що до Івана не ходить, то це було випадкове знайомство. Про мої літературні вправи він нічого не знав. Отож, власне, і докоряти йому не було за що. Неходу ми зустріли в розкішному номері Петра Панча. Іван одразу ж взявся відкривати бляшанки, а Ірина розставляла посуд на столі. Дивні твої справи, господи. Ще ні разу в житті мені не випадало сидіти за таким святковим столом, а тут, ні сіло, ні впало, ми з Іриною потрапили до компанії найвидатніших українських письменників. Ось він сидить навпроти мене. Мій великий земляк. Володимир Сосюра. Я знав його поезію з раннього дитинства. Мене вражала яскравість його поетичної мови. Хоч це в його віршах було зрозумілим, але ж сама ота зрозумілість була ніби зоря над вересневим гаєм. Моя голова ніколи не розпухала від надміру засвоєних віршових рядків. Я і власних віршів не пам'ятав, але й досі світяться в моїй пам'яті «Сосюренні рядки, винесені з раннього дитинства» де осінь жовто зора на золотих човнах, до берега пливе. Мені й досі важко зрозуміти, як з таких простих слів можна скомпонувати диво, що до віку вражатиме твою душу яскравістю і високою красою земного світу. Праворуч у цусюри сидів Андрій Малишко. Він був іще молодий, може років на вісім старший за мене, але його слава вже широко греміла по всій Україні. Особливо любив його Євген Пустовойтов. Цей спомін про друга юності створював навколо малишка додатковий ореол. Уже від моєї любові до Євгена. Петро Панч був стриманий, неговіркий і чомусь таємний чи для мене. Бо тоді я навіть уявити не міг, як це в людей вистачає терпіння писати товсті, прозові томи. Я знав Панча лише за його хрестоматійними творами та за обкладанками товстих книжок, що стояли в шкільній бібліотеці. З них я читав лише голубі ешелони, але чомусь до цього твору у мене не лежало серце. Щось там було навмисно огрублене, навіть карикатурне, але усвідомити ясно, чому мені не подобається ця книга, я ще тоді не міг. Як мені раптом захотілося побачити за столом Леоніда Первомайського. У номері панча була ще одна кімната. Я викликав туди неходу і запитав, чи Первомайський не виїхав із готелю. «Ні, він іще тут», – дещо сухувато відповів нехода. «А чи не можна його запросити до цього столу?» Іванове обличчя невдоволено скривилося. «Первомайський чужий, та який із нього поет? Не розумію, чим він тебе привабив». Ми повернулися до столу, де Сусьора саме розпочав читати свою «Червону зиму». «Я відразу поринув у світ мого дитинства». З рубіжним, сватовим і мостом через Дінець. Та й сама поема була нібито частиною моєї душі І здавалося казкою, що я чую тепер її з густ самого поета. Малишко також прочитав поему, але яку саме не пригадую. Панч і Сосюра майже не пили, хоч від страви не відмовлялися. Зате Нехода й Малишко більше пили, ніж їли. Вже будучи добре на підпитку, Нехода кинув мені через стіл. «Ось, Миколо, справжні письменники, ти сидиш серед них, а Первомайський...» Він раптом зареготав. «Ось я зараз прочитаю нового вірша Первомайського». Він почав читати доволі слабкого газетного вірша. Подібних Сусюра написав тисячі –